ش قبل الدعة الممدية في جهالة المطاللة عندما توجهه بالعجوودية لغير الله فبد النار والحجر والطسماتكض <تصفيق> م teore s kojim stranom. Ja e sad rekla ćemo se do takve teme a to o čoveku koji će zadnji ući u dženet i za koju će se troti dženetska vrata. I to je sa najviđim stepenom u dženetu. I sad so tako ćemo spomenuti vrstu ljudi koji će biti najviđeg stepen u dženetu. Svakog od nas, sigurno dragoma vraću, zanima taj najnižiji, a također najveći stepen u dženetu. Postanik Mohamed s.a.v. u vedoslim hadisima koje bilježe imami sunneta, pa koji su svakako Buhari Misli, i Muslimi, nakon što je pojasnio da će uzmišćen Allah subhanahu wa ta'ala spostite se kako njemu doći i presuditi među svojim ribatima, među svojim ribatima. Rekao je da će to osoba koja će nalaziti preko sira ćuti i pojasnio je način prelaska tog čovjeka preko sira ćipri, vas nalazite preko jehennama. Pa rekao da ta osoba je smi maratan vajegmu merletan vatasvavu naru merletan rekao je u sani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam taj će čovjek neko te sila čukri ići jedan put normalno znači kao svi što mi nakon toga paš će na svoje lice pa će nakon toga da ga morat udari džahennemska vatra njegovo liče će postati crno i ostati na tom liču tragovi. Iđe znači, taj čovjek jedanpun normalno, zatim će pasiti na svoje lijice, zatim će ga udariti vatra i tako će sve ići dok ne prinde sirat čupri. Na dakle, ovom vlaću želim zna, zamislite taj tvor preko sirat čupri. Znači ide normalno, nakon toga panni na lihice svoje a nakon toga odari vatra. I nakon što si raču piju okrenče se prama vrti ređe tabara kelle di neđani mink neka hvala ona kujem se ređe Neka je uzvišen onaj koji me spasio od tebe. Zaista mi je Allah subhanahu wa ta'ala dao nešto što nikom nije dao od onih koji su nam prethodili i koji će doći za nas. Znači što je ga? Allah Đelešanu spasio od toga što nije spao u Đehanemsku vatru reće Allah džarašanu mi je dao nešto što nije dao nikome, ni od onih koji su prije došli i koji će doći posebne mene. A on u ne zna da su preko te siraci uprije prešli ljudi razlihti brzina i da suši u džennet i neko odnije da ušli u krdeus i da se naslednjuju sa onim što je me Allah džarašanu pripremio. Međutim, kad je proživio To. i kada je na taj način prešao preko, pre, preko siradaču rekao je to. I za njega to najveća bakrat. Iako, znači, postoji, veće je od toga. Bračalatovi, što se... Ako na zidu, moram se vam pomagati. Ne se nasnat na zidu. Da bi shvatili preostali dio hadisa, moramo se sjetiti kakva je vredina džehenebske vatre i kakva je njena temperatura. Poslanik Mohamed s.a.v. u vredostanim hadisima je pojasnio kako neko da je vaša vatra, to znači vijaločka vatra, jedan dio od sedemdesije dijelova Čehanimske kažu islamski komendator koji imam Hurtubi, kaže kada se znači sve na ovom dunjavu sakupilo i nakon toga zapalo, to bi samo jedan dio od sedemdesije dijelova Čehanimske I što tako rekao, Fudilet Aleyha, biti s atrivesi tijine džuzem. Džehenevská vatra je znači veća i snažnija od uňalčke vatre za 69 djelova a svaki njen dio i temperaturi je znači taj, kao džehenevská vatra. Zašto ovo govorim? Zato što ima Bezus, on mi nasluće doći u Hadis. Kada priđe čovjek tu sirahćun i kada Allah subhanahu wa ta'ala presuði između svojih stvorenja i kada stavniće gledna ta u džennet. Stavniće jehennem u džennet. Pa će čovjek stati u i njemu. Zašto? Zato što ga negova djela Nisu učinila da uđu džene, a isto tako nisu za su svojene obedeći Međutim, bit sa svojim licem okrenut prema džehennemu. I zato smo spomenuli zašto je vatra i kako je. on sa svojim licem je okreno prema toj vatri kako je, kako smo spomenuli. I nema mogućnosti da se od nje okrenuje. A Nema mogućnost. Izraženo to je sa svojim licem. Možda da je sa lijeđu, možda je uroblaži, međutim ne sa lijeđem. I onda ćete se tada sjetiti ko je vospodar? i vatre i džernet. I u je i bratra i džernet. I koga može samo spasiti. A to je gospodar svih svetova Allah subhanahu Pa će zamolit, o moj gospodar, udarimo u džehennemske vatre i okreni u moje lice, u te vatre. Pa će ga milostiviji i najmilostiviji, samilostniju pitan. Osi nadam, ukoliko te ja spasim ove ovaj džehennemske vatre, i okrenjem te od nje, da ćeš trašiti nešto drugo. Pa ćemo, sin Ademov, koji su mi i koji su mi iste prirode kao on, slab, i koji znam možda da iznajmeni, sve objećane rečemo, ne uobjezjeti. Ne, neću, tako mi tvoji čas, tako mi tvoje snage, neću šišća tako. Samo me izbavi od ovo sada ovdje i udaljeno od džahenevske vatre, neću šešća tražiti. I daće poslanih objećanja i ugovori, neću, neću. I nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala ukrenit će ga od Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala svoje modrosti uzdigit ćemo stablo ispred Njega i pored Njega i voda. da bi shvatili ovo sada čoveka moramo se sjetiti šta je piče stano nikad je Kako bi znali tako će vriti vodu od tog stavlja. Da se sjetimo je hlad stavnika Džehennema pa da znamo kako će cijeniti to stavlo i hladnjevo. Kako rao, kažem mislali su učenjanci, viča stavnika Džehennema je hamim, igi slin i gasak. Hamim to je užarena, voda koja dostupila vrhunac svojej temperaturi. A gislene i su tečnost koja izlazi iz dijela kože i mjesta slanovnika džene. Ili je to ono što izlazi iz tim i mjesta žena koji sučil nezinav? Ili je to ono što je naj radnije što je naj od koža, od tjeva, nevijednije. To je njivo bić. I kada mu se prinese njegovom licu spriđe ga. I kada se napoji, potrgaće mutro. U vasopu na... I oni će biti napojeni to uzavrlo vatrom, koja će jim i sjepat će njihov otrok. To je njihov bici. A še týče njihove hlada, neko neko Allah su Ahmeta, ali po jasnil surovlake, kde to hlad od ima. I narod je budući. La bari dimadakarim. Nijem osobine nadošće i nikakve dobrote. I sada kada čovjek bude iskušan sotim i kad se pojavi spred njega stavno, i pojavi se voda. Tako su osjeća. Da li se držati ono svoga obora koji dao Allah subhanahu wa ta ta'ala, ili će ga najačiti njegova ljudska priroda? Penašite obećanje pa će zatražiti od Allaha i da će Kako se penosi u drugim brevajatima, kaže šutit onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala hoće, pa će reći gospodaru svih svjetova, gospodaru moj, približimo tog stavla da se nastađujem tom vodom, da se nastađujem tim hadom. Pa će ga, Allah subhanahu wa ta'ala, posjetiti na njegove ogovore. Znači, vreti, abedni adem. osim Ademom, za mi nisi obećanja da nećeš nešto tražiti drugo, osim kad te spatimo. A rekao, gospodaru moju, nemojmo učiniti najnesrećnijim stvorjenjem. Samo ovo nešto više što pije. ta stava dženevska, nisu ta naša stava, ili u Bosninu hlandi odi. No kako kaže Bosni Sreba, da je delo toga stava od zlate srebra. A njihovih vlad treba jednom dobom da njim odi i stobodi. svoje modrosti, uzdinićemo drugo drvo i pored nje voda i to je drvo lepše i bolje prvo. I opet, taj koji će za njim učuđet, za koje će zatvrti dženeska vrata, će opeš šutiti onoliko koliko će htjeti Allah subhanahu ta'ala i opet će u njemu biti ta borba između bećana kojeg je rekao i dao Allahu subhanahu wa ta'ala i između te ljepote koja se nalazi ispred njima. Pa ću opet rekao, o gospodara moj, približi do tog stavla i učini da se, na, na, da se nastađujem to vodom i sa njegovom hladom. Pa će voljeti opet Allahu subhanahu wa ta'ala posli na ademov. Znamen, nisi dao već adem nešto drugo ni je isto tako, kada ima zaista si od onih osoba koje najviše prišli svoje ulog. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ale sve velike dobroteći da približiti komstavnu da se naslađuje sa tom vodom, sa tom ladom i nakon toga uzdivit ćemo treće stavno od vrata koje je od ovih vrba dva stava. I opet, da, opet je ta vrba da li da prekršimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam priluži tom stavu a će opet Nako što je šutio, gospodar moj približi me do tog stavla da udem u njegovu mladu, da se naslađuju njegovom vodom. I opusila Allah i tabara kvatala ta posjeti na njegove ugovore jer ću približiti do tog stavla. Međutim, kada dođe do tog stavla, on je već došlo do i vreneta. A pa kako tamo je hadisima, I vidit će glaso esnavnika džaneta i vidit će nješnu to... ljepotu. I vidit će tu radost u džanetu. Vidit će esnavnike džaneta kako sjedi na sjedirkama jedna prema drugim okrenutim. Vidit će rijeke lijeka od alkohola koji ne opija onih koji pije. Vidit će urije. Vidit će zemlju koja je urmiska iza I vidit će sve te blagodate. Zato kaže u hadisu u sani sada Allah kada je za ovog čoveka sve ove stvari i što će još tražio, Allah je šanom va rakuhu i adiru li enahu mala sabrala. A Allah subhanahu wa ta'ala opravdava da je On vidi ono što ne mere saburati. Jer vidi smo sebe stavili, jer smo vidi sebe i smo sebe vodu, jer smo vidi džene i sve to vidi, ne no, može da saburati. I Allah dž. al-Jakum dao ugovore, sve to dao, kaže, ja ziru kao daj im opravdanje. Vidi, to ne no, može da sabura. Sada kad uđu uđena, i sveta da da sveta žava toh uđumora, i da upe kajži Allah subhanahu wa ta'ala, a da sad a to je gospodar mor uđenim, uđećim tuđu. Uđećimu, iđa rabbi, uđećimu. Počum uđen, Allah subhanahu wa ta'ala, ja ben Na, ja, ja sredinjivnik. Poslije da ademo ovdje. Da li ima nešto da ja tebi danem i da mi više ne pitaš? Da li ima nešto da ti danem i ti ćeš biti zadovoljniš više, više pitak? Za njih si zadovoljan. Da, da ti danem kudu njavuk i sa njom još jedan kudu ili drugom petu ćemo redi za nisi zadovoljeno da ti danem vlast kao vlast jednog od vladara zemlje. Pa ćemo red, redi to, jel zadovoljeno sa gospodarem toliko se omarao toliko trčo za dunjahu nije moguću, gdje ne, nema dela, i sam upaljala, rešano, da ću ti dunjalu, sam je Pa kako da ne za zadovoljiv sam. Moći no, li, zadovoljiv sam, dosta je tu. Međutim, ovdje, Allahovat lešanju, minus ne završava se. Pa ćemo reti ono predaj, kada je govorio Dunjaluku, gdje će tebi Dunjaluk, još je dar i tebi deset puta Dunjaluk. A opede, kada je govorio o, o, o, o kralju, njegov vlasti, Kako ćemo reći? Da se zato vam ti danim jednog od kraljeva dunjalka pa će reći zadovoljest. Pa će tebi to, i to, i to, i to. I peti putak vam kaže reći zadovoljest sam gospodara. Zato stavljamo više danati. Dosta. I mnohađa vas ga rani kad me odvori ovim rivalitima. A to kako me dunjalka, a pute pa, del, pute dunjalka, a, a dao jednog dunjalka, pa drugim putem sam gledam pa kasnijem delakom deset puta dunjalka, pa vam dao Znači vlast jedan put od kralje pa mu nakreda deset. Kaj zato što kraljevi nikad ne vladaju sa dunjalkom čitavim, nego ima jedan dio i kada u sabrišti pijete od prike dunjalkom. I to ono kada mu rekao, Allah-Suham et ala uzmi dunjalkom sa njim, ono isto pa mu početi, dao ovaj jedan put daj pa mu je, znači njemu prestavljeno daje, da daje, da ne da, da, da, dok nije ušao do deset puta dunjalkom. Tako da njemu obračio s izmeču uvjeliti. Pa će morjet ta rob, kam Allah Žešanto kaže, uđu, ženet, i tebi dunjalu pripada, i deset puta kod dunjalu, pa će morjet, a te des, ste zjubi. Mojem te napoljali mi, da se ti smjavaš sa a ti si gospodar svih svjetova. I drugo predaraj, ti si melik, ti si vladar. Uči da li Baži, Ibn Hađera Skanka ponavljao da toliko ga opuzeo kao onaj hadis koji me poznao kada je čovjek izgubio svoju jahalicu, pa kada je došao, kada mu se vrati jahalica, kada se pokala, pa šta je rekao? On je rekao, ja sam roba, ti si moj gospoda, neko je rekao je, ja sam tvoj gospoda, ti Iz velike radosti. Pa mu rekao tako, zar ti se smijava sa mnom? A tu te kao ne prišli, si gospoda, bule ali bih gospodar Allah subhanu wa ta'ala ena laj ste su bih. Ja se ne smijavam s tobom, zaistan kadu i mogućnosti da ono učinim što hoću. Ne, ja s tobom ne smijavam. ja sam mogućnosti da ti danem i dunjalk, i džennet, i to stablo, i sve to ti danem, ja smijam gospodar smiseta čemu radi? Uo je za. Tepri pada, dunja haru potešamuta. Pa ćete, gospodare moji, kako da uđemo u dženet? Kako su stanovnici dženeta u sebi mjesta? I kada su uzeli ono što im je Allah wa pripremio u dženetu, nema više mjesta. Ulož ušli vjerovijesnici, uzeli svoje mjesto. Ušli šehidi, uzeli svoje mjesto. Oni što su dali, sadraku, ušli sa svojih vrata, uzeli svoje mjesto. Šehidi, iskrni robavi, oni koji su poslušli, svako uzeli svoje. Jer ja svakako nisam bio prijezdno su uđeniti. Kako da uđem? Pa tako je stanje uđeniti. Pa će malo tamo i učinit ćemo se je puno. Nema mjesto da će se vratiti gospodari, svi svetore to je kako da dženet, ona je puna. Pa ćemo opet rekti, Ava Žešanu, uđi u dženet, pa će opet tamo otići, opet se vrati, Ava Žešanu, ne imam dužo, mesta, puno je. I ako to da ćemo uđi, Ava da u dženet, pa sa njim je dunjav, <coughs> puta kao dunjav. I kada uđi, se završi tu milo, gospodara svih svjetova milosti. Neko ćemo rediti ko želi. Red ćemo ko želi. Šta je jedan i sad mogo da zamisli kako on stane? I u gresima, Nije imao dunjavka. Šta je da zamisli? I nego sam kad nas neko odopitao, je rekao da zamisli. Sigurno ko želi, ono, u čemu on živi. Ako ima kuću u krihu toku, pođerim i kako ima. Ile auto tako, možda malo bolje ili malo slaviji, ali ne bi sada nešto zamislio što bi bilo stvarno da se čovjek začini. Pa ćemo onda red Allah tabarak, ta baraka wa ta'ala. A da želiš ovo, reći je jesu to želiš. Pa će opet da želiš to, reći je jesu to da li želiš to ili što. I neće ga presadjati allah da posjeća, sve dogotovo više nema. Tako došla izvode da je katat bihja na i kada ne bude više imao on Nema Ne više šta. Ni on, ni što ga posjeća gospodar svih svjetova, rećemo allah i to pripada te mi, i deset puta kroz je. Što se deset puta zamisluje. sa čime ćeš biti za dobro? I posani Muhammed sallallahu a liru sallam jesem nasmijao kada ovaj rup rekao gospodaru svijetov te bi vantara ku l'alamin da se smijao var sam rum ati si gospodaru svijetov ati si da su su kazali zub isto to je Abdullah Abul Admi Mesud radijallahu anham, pa je upitao onih koji me prenosu, ali me ne pita da so se nasmijeni? Pa su ga upitali, pa rekao zato se poslanik s.a.v. nasmio i što je rekao svojim drba što ne pitali. Pa kad su upitali poslanika Muhammada s.a.v. zašto se nasmijao? zato što se nas smijo gospodar svi svetova kada mi to ne boru pa se nagdje Allah te barek va taala kada mi to rekoro a musalimi kako se rava stalne reklo to pa sa'dullah ibn mes'ud za smijao zato što se posanik nasmija kaže u um, hadisu i za toho je bobereno, to čovjeka je govoreno taj čovjek koji uši za je dna i koji je najnižnji istepan. Prije što govorimo o toj ljugoj vrsti ljudi, a toj koji su najnižnji istepan, drago, malo braću, je malo braću. I nije došla ova priča, kao stvari hadis, koji u stvari objava. Nije došla tako, tako da bi se ispričala, da se zapisala, Hadise, šetali, govorim, u njih hadisa jer da piješ dalje, da je došla sa Bogu. I zaista I moglo bi sada da o tome govorim, kako je možda naći dunjaluk, znači ništa ne vrijedi, da je vrijedila taj dunjaluk kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kao žena da kao krilo, Marsa, ne Nebi Allah tebarak ve taala na poju Što znači da svakako dunjalu ne vjeredi ni ko vjeruje. Preta Da vjeredi alabiga ne, ne, ne vjeredi. Zato trebamo ma'racj. Šimo tvoje van. Na taj kako je Allah. Se pa تعالوا وانوي بشروط ما سمي بمذوليت ان ناصع نعلي لي живот ليشي جنتا ان بنزين ابسانيكا محمد صلى الله عليه وسلم وبيجينا غضدارس سوت هو لا ne ان نراد ان نطيعجه ان نخدمه اون يومه نما اوبز نه لا غنا سنه dina raiti hemma danakannu propandim inda budim u nasi i Musa alaihissalam isto upeito Allah subhanahu wa ta'ala kuri etorop sanaa rizun yustafena mujennetu kama pojasni Allah za sha'alu ovai hadith vanaqun Musa alaihissalam je upeisa upeita o gospodana sviđsietova a koe nais letni il koe ciove sa nais veči nais iščenili steppe no uđenetru pa umorekoh lato te vera kutana uđa i keladin aradz uđa i keladin aradz uđa i keladin za sebe između robova. Ga restu, ker ametam bijedi. <coughs> Zasadio sam njegovu čast i njegovu počast sa svojim rukom. Nema sumlje da ono što Allah Žešanu zasadi sa svojim rukom kako vidjeti njemu tabarek ta da ima Ulajken gledinara narasto te ramete u na milijedim u akantan toalije. To su oni koji sam ja odabrao. I čiju sam čast i mjesto sa svojom drugom sam zapečatio. Znači, zapečatio sam i nikak se valen i kaže to oko nije video niti uoči ko ho je niti jentopalo na pamet bashar ljudima šta to ono sa sam samia pripremi u četatu isači ima se nego što Znači, ono što Abla Subhana Vatara pripremio ovih ludima, a to Nikolim odabrao, koji je keramec, stvorio svojom rukom ili zasadio i koji je zaprećatio ga se neće emoti promijeniti, on je počastio u džernetu što ovako nije vidio, niti uloč, uhod čuno, niti je umogućio da to čovjek zamisli. I kaže mi Mesut, a da ko neko ne bi zamislio, kada je rekao poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam to su ljudi, da neko drugi može mi misliti, da možda vidio ili čuo, ili da može zamisliti, a to su meleci, pa kaže, to ne zna meleku mu karab, niti onaj melek koji je blizak od Allaha tabarak vata'ala, niti onaj poslanik koji iza sa Allah subhanahu wa ta'ata. To znači ne zna nikom. Sada tu drugama vrstu. Bili ste veliku razliku između dvije ove osobe. Ili između dvije vrsta ovi ljudi. I vidiste na koji će način ući onaj koji za stanjući uđen. A to je će prijeći nasirati u priju, kako smo I na koji će naći bolj dialog sa gospodarom svih svijetova. I bili ste drugu luk, grupu ljudi koji će te počasti koji je rekao Allah subhanahu wa ta'ala a to su koji su izabrali Quran i su umjeti za svoj pravac. I to su njihovi izvori. I ono što je naredio Allah subhanahu wa ta'ala u njima i njegov poslanik, to oni radi. A ono što je zabranio, oni se klonio. I ono što vole Allah džeshanu, oni vole. A ono što mrzi, Allah i poslanik, oni mrzi. I mislim, čak više uvijedja se, da je taj izbor ostavljen I svako od nas može da bude onaj prvi kada hodi li upadupali na ljice, kada hodali Ili, da se obrati Allahu Jirashanu, kada bude govorio o toj jehennamske batra, kada bude okneto ljice, kada ka paže khaševali rihuha, wa ahraqani dhekaluha. Eta jehennamska batra jeme spržila. I neži duha, neži Dim mi nos i dovelo me do histerije i otrovao me i uznemirio me i samo što me uništio. U ahrakan izdekadu ga i te dženemske vatre i njezina ta sva spržila me u toj meri da mi je izmijela, izmijela moje lice i moj isklid. Tako da znači dragova vraća ostaje nam izmorda, da biti od prvo prvog i ući na taj način. I će možda biti ako bovda ta druga skupina koja je odobrao Allah, Subhanahu wa ta'ana, i ko me posadio, ne u počast, znate mi je zapečetio, pa se ne može mijenjeti, i ko mi pripremio od počasti, što niti je oko vidjelo, niti je Niti može inko da sam misli to. Ja moj muzijšan je Allah, Subh'ana wa ta'ala na kraju. Da nas te druge skupine ljudi, gdje nas uvedeli taj čennet, da u se naslađujem sa tim što Allah tišno. Alamur i janin, sunna'u l'hayati, akmarul l'ali, manarul النار الحياي أقمار الل منهار البذات فزال صبات وص بذتي ننش الحياي